24 серпня. А насправді місті потрібен гострий столовий ніж, їй потрібен зубчастий ніж, щоб розрізати збоку оцей гіпсовий злипок, і їй потрібно, щоб Полет не помітила зникнення ножа, статися після обіду. Полет не помічає і двері, ззовні не замикає. А навіщо завдавати собі клопоту, коли місті й так знижена отим довбаним скловолокном вагою в тонну? Усю ніч місті сидить у ліжку, колупаючи і довбучи. Місті пиляє зліпок, вирізаючись лезом у скловолокно, збираючи його лушпайки в руку і кидаючи їх під ліжко. Місті – каторжанин, що видовбується з дуже вузької в'язниці. В'язниці, як у Тебі, все розмалювала квітами та пташками, користуючись фломастерами. Аж до півночі прорізалася вона від талії до половини стегна, ніж увесь час зісковзує, списом упиваючись у її тіло. Коли вона добралася до коліна, їй захотілося спати. Місце покрите струпами та засохлою кров'ю, приклеєна до простирадла. До третьої ранку їй тільки й залишається, щоб пройти половину литки. Вона майже вільна, але вона засинає. Щось знову буде її ніж, який і досі в її руці. Ще один найдовший день року, вже вкотре. Чути шум, то гепнули автомобільні дверця та станції. Якщо місті втримає розрізаний зліпок у купі, то зможе добратися до вікна і визирнути. Унизу – бежаве державне авто детектива Стілтона. На дворі його не видно, напевне, він вже у вестибюлі готелю. Мабуть, уже шукає її. Може, цього разу він її знайде. І місті знову заходилося цюкати столовим ножем. Цюкаючи в напівсонному стані, вона штрикнула собі литковий м'яз. Витікає кров, така яскраво-червона, на її білій шкірі. Білій від того, що нога так довго була закупорена в гіпс. Місті знову цюкає і знову штрикає свою гомілку, при лезо протикає тоненьку шкіру і дістає аж до кістки. Вгризаючись у гіпс, ніж розбризкує кров і розкидає довкола друскі скловолокна, фрагменти квітів та пташок, що їх намалювала Тебі, шматочки її шкіри та волосся. Обома руками місті хапається за край розшматованого зліпка. Вона роздирає його навпіл, аж поки її нога не вивільняється наполовину. Гострі шпичаки колють її, виризаються в порізану шкіру. Скловолоконні голки в'їдаються в її плоть. Якби ти тільки знав, мій мілий, любий Пітери, як це боляче. Ти це відчуваєш? Пальцями із застряглими в них друзками скловолокна місті хапає зубчасті краї і розсовує їх у протилежні боки. В місті згинає коліно, натужно витягуючи його з негнучкого зліпка. Спочатку з'являється біла колінна чашечка, вимазана кров'ю, схожа на те, як з'являється при пологах голова немовляти, поява голівки плода, пташеняче вибирається зі шкаролупки яйця, потім з'являється її стегно, то народжується її дитина. Нарешті з розшматованого зліпка виламується її гомілка. Один струс і вивільняється її стопа, і зліпок зісковзує, котиться, перекидається і стріском гепається на підлогу. Метелик. Метелик з'являється з кокона, скривавлений та зморений. Воскреслий. Гіпсовий зліпок бебехнувся на підлогу так гучно, що ж затряслися штори і гойнулася картина в рамці на стіні. Закривши вуха руками, місті з острахом чекає, що хтось прийде і поцікавиться, що то за шум. Побачить, що вона звільнилася і замкне її ззовні. Місті чекає, поки серце її не зробить 300 швидких ударів. Рахує, але нічого, нічого не відбувається, ніхто не приходить. Повільно та обережно місті випрямляє ногу, місті згинає коліно, пробує, воно не болить. Тримаючись за нічний столик, місті рвучко змахує ногами, торкається ними підлоги і розминає їх. Зкривавленим столовим ножем вона зрізає кільця клейкої хірургічної плівки, яка кріпила катетри до її здорової ноги. Висмикнувши із себе трубку, місті скручує її в кільце і кидає у бік. Вона робить один, три, п'ять обережних кроків до стіної шафи, звідти бере блузку, потім джинси. У шафі в пластиковій обгорці висить біла атласна сукня, яку залишила її Грейс для мистецької презентації. Весільна сукня місті – воскресла. Вона вступає в джинси, застіпає гудзика та зіпер, але коли її рука тягнеться до блузки, джинси раптом спадають на підлогу. Отак вона схудла. Її стегна зникли, її сідниці – два порожні шкіряні мішечки. Її джинси лежать на кісточках, вимазані кров'ю з порізів на кожній нозі. У шафі є також спідниця, яка їй пасує, але то не її спідниця, а Тебі. Складчаста вовняна вогняна спідниця, яку, напевне, принесла сюди Грейс. Її туфлі і ті стали завеликими, тому місті доводиться згинати пальці на ногах у вузлики, щоб туфлі не поспадали. Місті вслухаються, аж поки в коридорі за дверима не стає тихо. Вона прямує до сходів, спідниця прилипає до крові на її ногах, а її трохи відросле лобкове волосся шорстко чіпляється за труси. Стиснувши пальці на ногах, місті долає чотири прольоти сходів і спускається у вестибюль. Там, посеред купи свого багажу, стоять біля реєстраторки люди, а крізь двері вестибюлю і досі видно бежеве авто на стоянці. Чується жіночий голос «О Господи!» то якась відпочивальниця, що стоїть біля каміна. Прикусивши пастельні нігті однієї руки зубами, вона витріщається на місці і каже «Господи, які у вас ноги!» А місті досі тримає в руці скривавлений столовий ніж. Тепер і люди біля реєстраційного столика обертаються і дивляться на неї. Клерк за столиком, чи то хтось із Бертонів, чи Сейморів, чи Кінкейдів, він повертається і щепоче щось із-під руки іншому клерку, і та піднімає слухавку службового телефону. Містя прямої до їдальні мимо зблідлих відвідувачів, які кліпають очима і відвертають погляди. Жінки-відпочивальниці піддивляються за нею крізь пальці, схожі на павучі лапи. Іде повз господарку. Мимо столиків 3, 7, 10 та 4, до столика 6, за яким сидить детектив Стілтом разом із Грейс Вілмот і лікарем Туше. На столику полумічні коржики, кава, пиріжки із заварним кремом, розрізаний навпіл грейпфрут. Вони снідають. Стискаючи скривавлений ніж, Місті підходить до них і каже. Детективи Стілтони, я з приводу моєї доньки, моєї доньки Тебі. Місті каже. Гадаю, вона ще жива. Рука Стілтона з рейпфрутом у ложці застигла біля його роззявленого рта. Він питає. А хіба ваша донька мала померти? Вона потонула, каже йому Місті. Він має вислухати її. Тиждень чи три тому Місті точно не знає, вона не впевнена, бо її замкнули на мансарді і причепили на ногу отой гіпсовий зліпок, щоб вона не втекла. Її ноги під спідницею вкриті кров'ю, яка тече, не перестаючи. Тепер уже вся їдальня спостерігає за ними і прислухається. «Це змова», – каже Місті. Вона простягає дві руки до переляканого обличчя Стілтона, наче бажаючи його заспокоїти. Місті каже, «Спитайте Ангела де Лапорте». Невдовзі має статися щось жахливе. На її руках засохла кров, її кров. Кров з її ніг, що просочується крізь складчасту спідницю. Спідницю Тебі. Чується голос. «Ти зіпсувала її!» Місті обертається, а там Тебі. Вона стоїть в одвірку їдальні, а на ній блузки з рюшами та модні чорні брюки. У неї коротка зачість паш, а в одному вусі сережка, червоне емальоване сердечко, точнісінько як те, що Вілл Тапер вирвав зі своєї мочки сто років тому. Лікар туше каже, «Місті, ви знову почали пити?» Тебі каже, «Мамо, моя спідниця!» А Місті відказує, «Значить, ти жива». Детектив Стілтон витирає рота серветкою і каже «От і добре, одним мертвим менше». Грейс накладає ложечкою цукор у свою каву, потім додає молока, колотить ложкою і каже «Так ви гадаєте, що то люди з оас здійснили вбивство?» «Вбивство Тебі?» – питає Місті. Тебі підходить до столика і прихиляється до крісла своєї бабусі. Коли вона піднімає блюдце, уважно придивляючись до розмальованої кайми, то між її пальцями видно жовтизну від никотину. Кайма золотиста, з повторною гірляндою дельфінів та русалок. Тебі показує блюдце Грейс і каже Фіце Флойд, візерунок морська гірлянда. Вона перевертає блюдце, читає на його зворотній стороні і всміхається. Грейс дивиться на неї знизу вгору і теж усміхаючись каже ти прогресуєш так швидко, що не може тобою нахвалитися та біто. До речі, місті хоче обійняти і поцілувати свою доньку. Місті хоче обійняти її і кинутися до авто, щоб поїхати прямісінько до текум зелейк. Місті хоче помахати на прощання всьому осьому задовбаному острову шляхетних психів і показати їм велику дулю. Грейс ляскає по порожньому стільцю поруч із собою і каже: Місті, сідай на сюди, ти якась сама не своя. Місті питає, Кого вбив ОАЗ? Океанський альянс за свободу. Той, що попалив графіті Пітера в прибережних будинках. Твої графіті. Саме через це я сюди і приїхав, відказує детектив, і виймає блокнот із внутрішньої кишені своєї куртки. Розкривши його на столі, він виймає ручку і готується записувати. Зіркнувши на місці, детектив питає, ви не заперечуєте, якщо я поставлю вам кілька запитань. Про вандалізм Пітера? Минулої ночі було вбито Ангела де Лапорте, відповідає детектив. То могло бути просто пограбування, але ми не відкидаємо й інших версій. Ми лише знаємо, що його зарізали ножем у вісні. У її ліжку. У твоєму ліжку. Тебі помирає, а потім оживає. В останнє місті бачила свою дитину, коли та лежала на оцьому самому столику, бездихана і накрита простирадлом. Місце розбило коліно, а тепер воно загоїлось. Одного дня місті може малювати, а потім не може. Можливо, Ангел Делапорте був інтимним другом її чоловіка, але тепер він мертвий. Твоїм інтимним другом. Тобі бере матір за руку і підводить місце до вільного місця. Вона витягує стілець і місті сідає на нього. «Перш ніж ми почнемо», – каже Грейс. Перехилившись через столик, вона торкається маджети на сорочці детектива Стілтона і каже, «Мистецька вистава в «Місті» відкривається за три дні, і ми сподіваємось там вас побачити». «Мої малюнки, вони десь тут». Тебі всміхається «Місті» і кладе свою руку в руку бабці. Перстень із передотом поблискує зеленим на тлі білої ляної скатертини. Грейс зблимає очима на місці і зіщулюється, як людина, яка йде крізь павотиня, нагнувши голову та мацуючи руками повітря. Грейс каже, останнім часом на острові сталося стільки прикрого. Вона глибоко вдихає повітря, піднімаючи на грудях намисто з перлинами, а потім зітхає і мовить. Сподіваюся, що мистецька вистава дозволить нам усе почати наново. 24 серпня. З половиною. У ванні на мансарді Грейс набирає воду у ванну, а потім виходить, щоб почекати в коридорі. Тебе залишається в кімнаті, щоб пильнувати місті, щоб стерегти свою матір. До речі, саме цього літа виникло таке враження, що пролетіли роки. Багато років. Дівчина, яку бачила місті у вікно, коли та фліртувала. Ця дівчина, вона тепер майже як незнайомка з пожовклими від нікотину пальцями. Місті каже. Тобі справді не слід палити, навіть якщо ти вже померла. Шкода, що в мистецькому коледжі не вчать, як повестися, коли ти дізнаєшся, що твоя дитина може з легким серцем розбити твоє серце. Можливо, зараз, коли у ванні лише Тебі та її матір, саме час доньки і влаштувати облом своїй матусі. Тебі роздивляється своє обличчя в дзеркалі ванної. Лизнувши свій указівний палець, вона підводить ним край своєї губної помади. Не дивлячись на місці, Тебі каже... «Обережніше, мати, ти ж нам уже не потрібна». Вона витягує з кишені пачку, а з пачки цигарку. Прямо перед вона клацей за пальничкою і робить затяжку. Її труси мішкувати теліпаються на тонких, як палички, ногах. Місці знімає їх під сорочкою і закидає подалі, хвицнувши ногою в туфлі. Та й каже, «Мертво я любила тебе набагато більше, аніж живу». На руці з цигаркою перстень від бабці, передот виблизькою зеленим у світлі, що йде від лампочки над раковиною. Тебі нахиляється, щоб підняти із підлоги закривавлену складчасту спідницю. Тримаючи її двома пальцями, вона каже. Бабця Вілмот хоче, щоб я збиралася на художню виставку. І додає, виходячи з ванної. На твою виставку, мати. У ванні у упорізи та подряпини від столового ножа проникає мило, і вони болять так, що місце скрегоче зубами. Висохла кров робить воду у ванні молочно рожевою. Від гарячої води знову починається кровотеча, і місті псує білий рушник, вимазавши його червоними смугами, коли намагається витертися. За словами детектива Стілтона, у відділок поліції цього ранку зателефонував якийсь чоловік із материка. Не називаючи свого імені, він сказав, що Ангел Делапорте мертвий. Сказав також, що Каїнський альянс за свободу вбиватиме туристів доти, доки їхні натовпи не припинять захаращувати місцеве довкілля. Столове срібло, велетенське, наче садовий інвентар, старовинні пляшки з вином, старі картини вілмотів – усе це залишилося неторканим. У спальні на мансарді містя набирає номер телефону своєї мами в Текум за лейк, але їй відповідає телефоністка. Обрив на лінії, каже вона, але його невдовзі полагодять. Але внутрішній телефон працює, місті просто не може дозвонитися до материка. Коли вона зазирає під килим, то не знаходить там свої заначки з чайовими грошима. Передотовий перстень Тебі – подарунок від бабусі на день народження. Попередження, яке проігнорувала місті. Забирайся з острова, бо потім не зможеш. Усі оті приховані послання, що їх залишають люди, аби їх не забули. Отак усі ми намагаємося говорити з майбуттям. Мавра та Констанція. Ти помреш, коли станеш їм непотрібною. До кімнати 313 дістатися досить легко. Колись в місті була покоївкою. Місті Вілмут – цариця задовбаних рабів. Вона знає, де взяти запасний ключ. Це двокімнатний номер з двоспальним ліжком та вікнами на океан. Ті ж самі меблі, що й у інших номерах. Стіл, крісло, комод. На полиці для ручної поклажі розкрита валіза якоїсь відпочивальниці, брюки та квітчасті шовкові сукні в стінній шафі. На завісовий штир у ванні накинете мокре бікіні. Між іншим, таких класних шпалер місті ще не доводилося бачити. До того ж, шпалери в номері 313 – це не просто якийсь низькоякісний папір, а пастельно-зелені смуги, які чергуються з рядами рожевих столистих троянд. Візерунок, який мав древній вигляд уже до того дня, коли його видрукували. Для надання шпалерам старовинного пожовклого вигляду їх заляпано чаєм. Але справжній вік шпалер видає те, що вони аж надто бездоганні, аж надто вони безшовні, симетричні прямі, згори до низу. І всі шви сходяться аж надто добре. Це точно не робота Пітера, не твоя робота. Милий, любий, лінькуватий Пітер, який ніколи не сприймав жодне мистецтво надто серйозно. Щоб не залишив Пітер людям на пам'ять, у цій закупореній кімнаті, замурувавши гіпсокартоном двері, воно зникло. Невеличке Пітерове послання нащадкам чи бомба з годинниковим механізмом. Усе це забрали або стерли мешканці острова Чекайленд. Так само, як місіс Терімор стерла написи в бібліотечних книгах. Так само, як були спалені всі материкові будинки. Справа рук Оас, Так само, як було вбито Ангела де Лапорте. Зарізано у ліжку, у вісні, у ліжку місті, твоєму ліжку. І нічого не взяли, і жодного сліду насильницького проникнення. До речі, відпочивальники можуть увійти щохвилини і застукати тут Місті, яка стискає в руці закривавлений ніж. З лезом Місті піддіває край шва і відриває смужку шпалери. Гострим кінчиком ножа вона відриває іще одну смужку. Відірвавши третю смужку, Місті може тепер прочитати. «Кохаю Ангела де Лапорте, тож вибачте, але й не збираюся помирати за...» І між іншим, це не те, що вона насправді хотіла знайти. 24 серпня і три чверті. Обідравши всю стіну, обчухравши всі столисті троянди та блідно-зелені смуги, місці знайшла те, що залишив людям на знахідку Пітер, що залишив ти. Я кохаю Ангела де Ла Порте, тож вибачайте, але я не збираюся помирати за нашу справу. А далі і далі по всіх стінах було написано. Я не дам вам убити мене так, як ви вбивали всіх чоловіків художниць, починаючи з Гордона Кінкейда. Номер захарашений шматочками та завитками шпалер, запилений висохлим клеєм. У коридорі чути голоси і місті ціпеніє в понівеченій кімнаті. Чекає, що ось-ось і відпочивальники відчинять двері. А на стіні написано «Мені уже начхати на наші традиції». Там написано «Я не люблю місті Мері». І далі. Але вона не заслужила на те, щоб піддавати її тортурам. Я люблю наш острів, але ми мусимо знайти новий метод порятунку нашого способу життя. Ми не можемо без кінця пожинати людей. І далі. Це ритуальне масове вбивство, і я вам цього не прощу. Відпочивальники, їхні речі поховані, і їхня поклажа, і косметика, і сонцезахисні окуляри, поховані під пошматованим сміттям. Коли ви це знайдете, йдеться в написі. То мене вже не буде. Сьогодні увечері ми з ангелом їдемо геть. Якщо ви це зараз читаєте, то вибачте, але вже пізно, тебі матиме краще майбутнє, якщо її покоління доведеться самому заробляти собі на життя. Під смужками шпалир було написано Мені дійсно дуже шкода місці. Ти написав також Я і справді ніколи не кохав її, але вона мені не настільки огидна, щоб я завершив наш план. Там також написано. «Містя заслуговує на кращу долю. Тато, вже час нам звільнити її!» Снадійні пігулки, які, за словами детектива Стілдона, прийняв Пітер. Рецепт, якого він ніколи не мав. Валіза, яку він зібрав і поклав у багажник. Він збирався покинути нас. Покинути разом з ангелом. Ти збирався податися геть. Хтось накачав його наркотиками і залишив у авто з працюючим двигуном, зачинив у гаражі, щоб потім його знайшла в місті то й хтось не знав про валізу, що лежала у багажнику, зібрана та готова до втечі. Ті люди не знали, що бензобак був наполовину порожній. Тато – це Гаро Вілмот, Пітерів батько, який начебто вже помер, ще перед тим, як народилася Тебі. А на стінах номера написано «Не демонструй диявольських творінь» і поруч «Знищ усі її малюнки». Шкода, що в мистецькому коледжі не вчать надавати сенс кошмарові. Підпис Пітер Вілмот 25 серпня. У їдальні готелю бригада остров'ян розвішує твори місті усі її малюнки. Але не кожен окрема, а один до одного – папір та полотна, і всі вони утворюють довгу цілісну фреску – колаж. Збираючи колаж, бригада тримає його під покривалом, залишаючи на видноті лише край, якраз достатньо, щоб приєднати наступний ряд малюнків. Важко сказати, що то таке. Те, що здається деревом, може виявитися рукою. Те, що схоже на обличчя, може перетворитися на хмарину. Це або масова сцена, або пейзаж, або ж натюрморт із квітів та фруктів. Як тільки до фрески додається черговий малюнок, бригада рухає завісу і закриває його. Усе, що можна сказати, це те, що фреска гігантська. Вона займає всю найдовшу стіну їдальні. А з ними Грейс. Вона дає вказівки. Тебі та лікартуше стоять осторонь і спостерігають. А коли Місті підходить, щоб і собі поглянути, Грейс зупиняє її синюватою та гробкуватою рукою і каже «Ти вже приміряла оту сукню, що я тобі зшила?» Але Місті просто хоче поглянути на свої малюнки. Це ж її робота. Через отуплівку на очах вона й гадки не має, що там у неї вийшло. Яку частину самої себе вона продемонструє незнайомцям. Алі Картуше каже, не надто доречна думка. Він каже, ви все побачите на відкритті, зрештою натовпу. До речі, Грейс каже, сьогодні в день ми прибираємося назад до нашого будинку, туди, де вбили Ангела де Лапорте. Грейс каже, детектив Стілтон дав добро. Вона каже, якщо збереш свої речі, ми можемо їх тобі відвезти. Подушка Пітера, її мистецькі припаси впали від дерев'яній скринці. Уже все майже готово, моя Люба, каже Грейс. Я точно знаю, як ти почуваєшся. Це згідно зі щоденником, щоденником Грейс. Поки всі щось роблять, місті йде на мансарду до кімнати, в якій мешкають Грейс і Тебі. Між іншим, місті вже зібрала свої речі, а тепер цупить щоденник з кімнати Грейс. Вона несе свою валізу вниз до авто. Місті й досі обсипана висохлим шпалерним клеєм. У волосі шматочки бліднозелених смужок та рожевих троянд. Книга, яку Грейс завжди читає та перечитує, книга в червоній обкладинці та й з золотистим написом на лицевій сторінці, є, здогадно, щоденником жінки, яка жила на острові 100 років тому. Жінці в щоденнику Грейс 41 рік. Вона студентка-невдаха, що вивчала живопис. Вона завагітніла і кинула художній коледж, щоб вийти заміж на острові Чекайленд. Вона любила не стільки свого чоловіка, скільки його старі прикраси та мрію про те, що вона житиме у великому кам'яному будинку. Тут для неї було готове життя, готова роль, у яку треба було просто війти. Острів Чекаленд з усіма його традиціями та ритуалами, і все це у неї спрацювало. Там були відповіді на всі запитання. Жінка жила досить щасливо, та навіть 100 років тому острів уже повнився багатими туристами з великого міста, нахабними та пожадливими чужинцями, з достатньою кількістю грошей, щоб скупити все. Якраз тоді, коли їхні родинні гроші добігали кінця, її чоловік застрелився, чистячи свій пістоль. Жінка захворіла жахливими головними болями, змарніла та вибльовувала все, що з'їдала. Вона працювала покоївкою в готелі, аж поки не причепилася на ціцях і не стала прикутною до ліжка, з однією ногою поміщеною в масивний гіпсовий зліпок. Потрапивши в пастку і не маючи що робити, жінка почала малювати. Зовсім як місті, але не місті, копія місті. А потім потонув її десятирічний син. Після ста малюнків таланти та ідеї, здавалося, покидають її, її натхнення вичерпується. Її почерк розмашистий та довгастий. Ангел Делапорте назвав би її безкорисливою, турботливою жінкою. Шкода, що в художньому коледжі не вчать, що за тобою тинятиметься Грейс Вілмот і записуватиме все, що ти робиш. Оберне твоє життя на отаку саму хворобливу писанину. Усе ясно. Грейс Вілмот пише роман, поклавши в його основу «Життя місті». Ну, звісно, дещо вона змінила. Вона подарувала тій жінці трьох дітей. Грейс зробила її покоївкою, а не розношицею в їдальні. А так усе інше збігається. До речі, місті читає всю оцю бздуру, чекаючи в черзі на пором у старому б'юйків Гарроу. У книзі йдеться про те, як весь острів Чекаленд перебрався до готелю і перетворив його на барак. Табір біженців для острівних родин. Родина Гайлендів пере всім білизну, родина Бертонів для всіх куховарить, родина Петерсонів скрізь прибирає. Здається, в усьому цьому немає жодної оригінальної ідеї. Лише читаючи це лайно місті, можливо, втілює його в життя, самореалізує пророцтво. Починає вживатися в чиєсь уявлення про те, яким має бути її життя. Але сидячи собі в авто, вона не може відірватися від щоденника. У романі «Грейс» оповідачка знаходить щоденник. Знайдений щоденник, здавалося, повторює її власне життя. Вона читає, як її мистецьким творам влаштували потужну презентацію. Увечері, коли відкрилася виставка, готель повниться туристами. Між іншим, милий, любий Пітере, якщо ти вже вийшов із коми, то оцей щоденник може тебе знову в неї ввергнути. Простий факт полягає в тому, що Грейс – твоя мати, пишечи про твою дружину, вставляє її якоюсь питущою шльондрою. Мабуть, отак почувалася і Джуді Гарланд, коли вона читала «Долину ляльок». Тут, у черзі на поромній пристані, місті чекає, щоб потрапити на материк. Сидячи тут, в авто, у якому майже загинув Пітер, чи майже втік, майже покинувши її, місті чекає в нетерплячій черзі відпочивальників. Її валіза запакована і лежить у багажнику, а в ній біле атласне плаття. Так само, як і твоя валіза була в багажнику. Саме на цьому місті і закінчується щоденник. Останній запис якраз перед мистецькою виставою, а після нього нема нічого. Просто щоб тобі не було незручно за себе, місті покидає твою дитину так, як ти покидав їх обох. Ти й досі одружений з боягузкою. Так само, як вона збиралася тікати, коли й здалося, що бронзова стати ось-ось уб'є тебе, єдина особа на острові, на яку місті не начхати. Не Грейс, не відпочивальники, немає тут нікого, кого місті хотілося б урятувати, окрім Тебі. 26 серпня між іншим, ти все одно такий же всраний і боягузливий мудак, як і був. Ти егоїстичний, мерзенний, лінивий і безхрібетний гівнюк. Так, звісно, ти збирався порятувати свою дружину, але ж ти збирався також її покинути. Ну ти і гандон, скажу тобі. Та ще й з пошкодженим мозком, мій дорогий милий бовдуре. Але тепер місті достеменно знає, як ти почувався. Сьогодні твій 157-й день у вегетативному стані, а для неї перший. Сьогодні місті їде три години на авто, щоб побачити тебе та посидіти на твоєму ліжку. Між іншим, місто питає тебе, чи гарно вбивати чужих людей, щоб зберегти спосіб життя тільки тому, що таким життям живуть люди, яких ти любиш. Точніше, вважав, що любиш. Від того, що дедалі більше людей приїздять на острів кожного літа, ти бачиш дедалі більше сміття. Запасів свіжої води стає дедалі менше. Але ж ти не можеш зупинити зростання. Це не по-американськи. Це егоїстично. Це тиранічно. Це лиходійно. Кожна дитина має право на життя. Кожна особа має право жити, де вона може собі дозволити. Ми маємо право прагнути щастя, куди б ми не поїхали, полетіли, попливли. Маємо право за ним ганятися та його вистежувати. Коли надто багато людей кинуться гуртом в одне місце, то вони його зруйнують. Але ж то система стримувань і противаг, І саме таким чином саморегулюється ринок. Тому руйнація тієї чи іншої місцини – це єдиний спосіб її врятувати. Ти мусиш зробити так, щоб в очах світу навколо вона була жахом. Ніякого ОАС не існує. Є лише люди, що борються за збереження свого світу від нашестя ще більшої кількості людей. Якась частина місті ненавидить цих людей, що приїздять сюди. Загарбників, невірних, які набиваються сюди юрмою, щоб знищити її спосіб життя. Усі ці чужинці, що тягнуть сюди за собою свої невдалі шлюби, своїх прийомних дітей, свою наркозалежність та подвійну мораль і свої дуті й фальшиві символи соціального статусу. Не таких друзів бажала місті для своєї дитини, твоєї дитини, вашої дитини. Щоб урятувати тебе, місті може дозволити трапитися тому, що трапляється завжди. Місті просто може дозволити, щоб це трапилося знову. Художня вистава Хоч там як, вона дозволить у тому острівному міфу йти своїм ходом, і, можливо, чекалент буде врятований. Ми повбиваємо всіх божих дітей, щоб порятувати своїх. А може вони спроможуться дати тобі щось більше, аніж майбутнє без турбот, життя спокійне, тихе і безпечне. Сидячи отут із тобою, місті нахиляється і цілує твій одутлий червоний лоб. То нічого, що ти її ніколи не кохав, Пітере, зате місті тебе кохала. Хоча б за те, що завдяки тобі вірила, що стане великою художницею, спасителькою. Стане кимось більшим, аніж технічним ілюстратором чи оформлювачем реклами. Навіть більшим, аніж просто людиною. І за це місце тебе кохає. Ти це відчуваєш? Між іншим, їй дуже шкода Ангела де Лапорте. В місті шкода, що тебе зростили в такій мудацькій легенді. Вона шкодує, що взагалі тебе зустріла. 27 серпня. Місяць молодик. Грис скрутнула рукою у проміжку між ними. нігті на її пальцях зубчасті та жовті під шаром прозорого лаку. Та й каже. Місті, Люба, повернися так, щоб я бачила, чи добре сидить сукня на спині. Щойно місці місті зустрілася з Грис увечері перед художньою виставкою, як та одразу ж заявила. Я так і знала, що ця сукня сидітиме на тобі прекрасно. Це в старому будинку Вілмотів на Березовій вулиці. Там одвірок до її колишньої спальні заліплений широкою смугою прозорого пластику та поліцейською жовтою стрічкою. Послання нащадкам уміщене в капсулу. Подарунок майбутньому. Крізь пластик видно, що матраци щезли. Сторшера зник абажур. Над бильцем ліжка нас поплюжена якимось написом, зробленим чорною спрей-фарбою. Почерк кров'яного тиску. На дверній рамі та під біла фарба вимазана чорним порошком для виявлення відбитків пальців. Глибокі свіжі сліди від пілососа пересікають килим. Невидимі частички мертвої шкіри Ангела Делапорти усе це всмоктали для ДНК-аналізу. Твоя колишня спальня. На стіні над порожнім ліжком зображення антикварного крісла, що його намалювала місті. Її погляд зосереджується на мисі Чекеллендпойнт. Галюцинація – статуя, що йде її вбити. Уся забризкана кров'ю. Коли Грейс увійшла до її спальні по той біч коридору, місті каже, що та не здумала викидати коники. Полісмени з материка чекають на них в авто, припаркованому біля будинку. Якщо міст не з'явиться через 10 хвилин, то вони увійдуть до будинку і зчинять стрілянину. А Грейс сидить на лискучому ослінчику з рожевою обивкою перед своїм великим туалетним столом. На його скляній поверхні розкладені пляшечки з парфумами та коштовності, її дзеркальце зі сріблим руків'ям та грібінці, подарунки на пам'ять від колишнього багатства. І Грейс каже і раві сва. «Ти сьогодні така гарненька». Тепер у місті є вилиці, о, і ключиці, її плечі кістляві та білі. Вони випинаються як вішалка для одежі із сукні, яка була її весільною сукною в попередньому житті. Сукня спадає від вирізу на плечі, а білий атлас, забраний складками, вже ввис і пішов хвильками відтоді, як Грейс обміряла її лише два дні тому. Чи два тижні. Її лівчик та труси стали на неї такими великими, що в місті вирішила обійтися і без них. Місті майже така ж худюча, як і її чоловік. Змарнілий скелет, крізь який машини прокачують повітря та вітаміни. Худа, як ти. Її волосся тепер довше, ніж до нещасного випадку з коліном. Її шкіра знебарвлена до блідості від тривалого перебування у приміщенні. Місті має талію та впалі щоки. У місті тепер ординарне, а не подвійне підборіддя, а її шия худа й довга, з мотузочками м'язів. Вона доголодувалася до того, що її зуби та очі здаються гігантськими. Перед сьогоднішньою вечірньою виставкою в місті зателефонувала в поліцію. І не просто детективу Стілтону. Місті зателефонувала ще й до Державної патрульної служби та ФБР. Місті повідомила, що ОАС збирається вчинити напад на художню виставку та на готель «Чекайленд». Після цього місті покликала протипожежну службу. Сказала їм, що десь близько 7-7.30 вечора на острові станеться катастрофа. «Залучіть машини швидкої допомоги», – сказала їм вона. Потім вона подзвонила телевізійникам-новинарям і сказала, щоб вони відправили на острів найбільшу та й найпотушнішу автостанцію, яка тільки в них є. Містяв вдзвонила радіостанції, вона покликала всіх, окрім бойскаутів. У спальні Грейс Вілмут в тому будинку зі спадщиною імен та століть, зафіксованою на зворотньому боці вхідних дверей, місті каже Грейс, що її плани на сьогоднішній вечір зруйновано. Пожежники та поліція, телекамери. Місті запросила на острів увесь світ, і увесь світ буде присутнім у готелі на відкритті виставки. А Грейс, чіпляючи сережку на вухо, дивиться на відображення місті у дзеркалі і каже. Звісно, що покликала, але ти їх покликала в останнє. І місті питає Грейс. «Що значить «востаннє»?» «Ми дуже шкодуємо, що ти це зробила», – відказує Грейс. Пригладивши волосся долонями своїх грудкуватих старачих рук, вона веде далі. «Ти лише зробиш загальну кількість загиблих більшою, аніж потрібно». Але Місті каже їй, що загиблих не буде. Місті розповідає, як вона подсупила щоденник, а голос заду неї мовить. «Місті, ти не можеш подсупити те, що вже належить тобі». Голос позаду неї, чоловічий голос. Це Гарроу. Гаррі, батько Пітера. Твій батько. На ньому смокінг. Його сиве волосся причесане короною на квадратній голові з гострим носом та з гострим випнутим підборіддям. Чоловік, яким мав стати Пітер. З рота у нього йде запах. Руки, що зарізали Ангела Делапорти в її ліжку. Руки, що попалили будинки, які розписав із середині Пітер, намагаючись попередити людей за межами острова. Чоловік, який намагався убити Пітера. Убити тебе, свого сина. Він стоїть у коридорі, тримаючи за руку Тебі, руку твоєї доньки. До речі, здається, що минула ціла вічність відтоді, як Тебі полишила її. Кинула її рукою, щоб схопити холодну руку чоловіка, якого Місті визнала за вбивцю. Статуя у лісі, старий цвинтер на мисі Чекелент-Пойнт. Руки Грейс устромлені ліктями в повітря, вона застібає на шиї перелови на мисто і каже «Місті, Люба, ти ж пам'ятаєш свого свекра?» Гаров нахиляється і цілує Грейс у щоку, випрямившись, він мовить. Звісно, що пам'ятає. З рота у нього тхне. Грейс виставляє вперед руки і, роблячи в повітрі хапальні рухи пальцями, каже «Тебі, йди, поцілуй мене. Уже час дорослим іти на свій прийом. Спочатку Тебі, потім Гаров. Шкода, що в художньому коледжі не вчать, як поводитися, коли оживають померлі». Місті каже, звертаючись до Гарроу, «А хіба вас не піддали кремації? Гаро піднімає руку і дивиться на свого годинника, та й каже «Принаймні не в наступні чотири години». Струснувши рукою, щоб сховати годинник, він каже «Ми хотіли б представити тебе натовпу, ми сподіваємося, що ти скажеш кілька вітальних слів». Але Місті каже, що вона сама знає, що скаже всім прибулим тікати, залишити острів і ніколи на нього не повертатися. Те, що намагався сказати Пітер. Місті скаже їм, що один чоловік загинув, а другий лежить у комі через одне безумне острівне прокляття. У мить, коли її випустять на сцену, вона закричить: "Пожежа!" Вона зробить усе можливе і неможливе, щоб очистити приміщення. Тебі підступає до Грейс, яка сидить на туалетному стільчику, і Грейс каже: "Нам для щастя більше нічого й не треба". Гароу каже: "Місті, люба, поцілуй свою свекруху" і каже: Будь ласка, вибач нас. Після сьогоднішнього вечора ми тобі більше не набридатимемо.